Новият път Веднъж учителя каза При изучаване на природата трябва да се проучат фактите, законите и принципите. Над фактите стоят законите, а над законите принципите. Съвременната наука върви по нов път източните народи, които представляват инволюционния период на човечеството, са учили по съвсем друг начин. Сега при еволюционния период се тръгва по нов път. Той ще има по-добри резултати, по-добри постижения в подробностите. Когато човек се отнася към природата с любов, тя му разкрива своите тайни. От сега нататък божествената наука ще се изучава чрез любовта. До сега се е изучавала без любов хората са служили на Бога без любов. Сега всички трябва да дойдат в виделината на любовта, в топлината на любовта, за да разбират нещата. Тогава и науката, и религията, и изкуството ще се одухотворят Има една духовна наука, която се изучава без любов. Всички от учения, които са извън любовта, принадлежат към инволюционното разбиране на живота. Нещата вече трябва да се разбират еволюционно. А това става, като се започне с любовта. С любовта трябва да се разбират нещата. До сега в пътя на безлюбието частите са се усъвършенствали. В пътя на любовта те трябва да се съчетаят.